بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعيد ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أبسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي إلا فلم ذل لك من يهدي فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبيه بحر. اللهم صلي على محمد Wa ala alihi wa sahbihi wa barik asallim wa man tabi'ahum bi ihsan ilayhi majid wa fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral huda adi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam washara al umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bina kulliha bi al dalal wa kullu dalalatin filna alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu di dalam majlis ta'lim ta yang semoga kita mendapatkan doa doa malaikat. Karena orang-orang yang hadir dalam majlis ta'lim ta adalah orang-orang yang mendapatkan doa malaikat agar mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa mereka. Dan para ulama kita katakan duduk dalam majlis ta'lim ta yang dibacakan kitabul hadis dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada salat sunnah 60 rakaat itu tidak bermakna kalau sudah duduk ngaji tak salat sunat lagi ya. Tapi itu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak ayat dan hadis tentang keutamaan orang-orang munafik. Malam ini tidak akan membahas satu persoalan yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita ini kita berbicara bagaimana kedudukan akal dalam Islam. Karena di zaman sekarang berapa banyaknya orang yang merasa akalnya lebih tinggi daripada syariat. Sehingga setiap apapun dari ajaran syariat selalu ditimbang dengan akalnya. Apabila menurutnya tidak masuk akal lalu dia menolak itu. Sebenarnya Seluruh yang terjadi itu masuk akal Hanya saja ada yang bisa dicerna oleh akal Ada yang tidak bisa dicerna oleh akal Kesalahan manusia hari ini adalah Ketika tidak bisa dicerna oleh akal Dia katakan tidak masuk akal Itu yang sering terjadi Angin itu ada siapakah yang bisa menggambarkan tentang bentuk angin tidak ada yang bisa menggambarkan bentuk angin masuk dalam kereta, kereta angin masuk dalam minyak, ya minyak angin kalau masuk perut kita, ya keluar angin masuk angin, kalau buang angin semuanya, tapi tidak ada satupun orang yang bisa menentukan bentuknya angin apakah tidak kaunya bentuk, pasti tidak ada lihat kelemahan akan manusia Sesuatu yang tidak dilihatnya dianggapnya tidak ada. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa harus didudukkan ada. Apa itu akal? Apa itu pikiran? Karena harus dibedakan antara berpikir dengan berakal. Anak kecil berakal atau berpikir? Anak kecil berakal atau tidak? Taduh ulama kita mengatakan dia berakal Kalau dia sudah berakal Maka dia berdosa Akhir balik Anak kecil melanggar dosa Melakukan dosa, tidak solat Berdosa ke dia? Tidak, kenapa? Dibilang belum berakal Berpikirkah dia? Dia berpikir, lihat perbedaan Itu Jangan disamakan berakal dengan berpikir Orang tidak Tidak solat Orang gila tidak solat. Berdosa atau tidak? Tidak. Berakalkah dia? Anak kecil kenapa tidak dikatakan gila padahal dia juga disebut tidak berakal? Kenapa? Orang gila berfikir atau tidak? Hah? Allah ya kawan, ini dasar kita dalam memahami berakal atau tidak, orang gila berpikir atau tidak. Yakinan tuh orang gila tak berpikir. Orang gila masuk rumah sakit jiwa karena gila ke atau karena bodoh? Karena gila kan? Sebab sebelum dia gila, dia pintar. Mungkin mau daftar jadi anggota dewan atau apa, pintar. Tapi setelah itu jadi gila, berarti dia masuk rumah sakit jiwa karena gila bukan karena bodoh. Dia. Orang gila kalau antum ka, dia minta rokok, antum kasih pena. Apa dia bilang? Siapa yang gila? Kita yang dibilangnya gila. Tapi kenapa orang gila ketika melanggar syariat dia tidak dihukum? Ana ingin tunjukkan kepada antum bahwa berpikir dengan berakal itu berbeda. Kita jangan terjebak sebuah kata-kata, tapi kata-kata itu menggiring kita Bisa menjadi kufur. Lihat berapa banyaknya orang tanpa sadar mengeluarkan kata-kata kufur. Kita telah mengantar saudara kita pada tempat peristirahatannya terakhir. Ketika kita mengantar jenazah, kalau kita yakin bahwa kuburan tempat peristirahatan terakhir, kufurlah kita kepada hari berbangkit. Kufurlah kita. Maka, maka itu kata-kata itu dalam bicara. Kalau kita dudukkan dulu. Kita ini berangkat atau berpikir? Antum lihat banyak orang tak salat berangkat atau berpikir? Beratau. Dudukkan konsep dulu. Orang berpikir adalah orang yang mau memahami dirinya dan mau memahami apa yang di luar dirinya. Itu berpikir kok. Makanya itu kalau orang tak mau mikir, dibilang emangnya gue pikirin? Artinya saya tak mau ikut ikutan memikirkan itu. Dia tidak mau memahami apa di luar dirinya. Dia tidak peduli dengan itu. Berarti dia tidak berpikir. Orang berakal. Dudukkan akal. Akal adalah alat untuk menerima syariat. Alat untuk menerima syariat. Setiap orang berpikir dia sudah punya alat. Anak kecil sudah ada, -ada alat untuk menerima syariat? Ada. Tapi belum berfungsi sampai badai alat itu baru berkursi, kerana dia beban orang gila sudah punya alat tapi ketika dia melanggar persyariat kenapa tidak dihukum, Karena alatnya rusak maka itu kalau ingin melanggar syariat dan tidak berdosa rusak alat orang tidur, ada ada alatnya? ada, tapi alatnya sedang istirahat tengok, diangkatlah hukum ini Kapan? ketika orang lagi balai, ketika orang tidur, ketika orang lagi gila Tidak ada hukuman dia. Ada orang tidur, mimpi meninggalkan salat, tak berdosa dia. Lihat. Ini baru pondasi dulu ya, biar kita lihat. Kalau antum sudah lihat ini Fungsi akal itu, kenapa saya katakan orang berakal adalah orang menggunakan fikirannya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bermaklumat. Kalau aku nasmau mendengar atau na kelo, lalu aku taati. Orang berfikir dia mendengar apa yang ditakasinya, lalu dia buktikan mendengarnya. Lautkan berapa banyaknya orang mendengar adan? Kami dengar, kami taati. Maknanya tiada habis sair. Kami tidak masuk dalam neraka syair, tapi mereka dengar, mereka tidak mentaati. Tada Allah, mereka tidak berpikir. Maka itu dipenuhkanlah isi di neraka Jahannam dari orang-orang yang diciptakan Allah. Allah sebab ciptakan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kami ciptakan manusia dalam dalam sebaik-baik bentuk wa ja'alna lakum sam'an wa basaran wa kami berikan kepada mereka pendengaran dan hati tapi sedikit yang mensyukuri nikmat Pendengaran penglihatan hati. Apa itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika manusia diberi nikmat oleh Allah. Pendengaran hati, penglihatan. Yang Allah ciptakan mereka dengan tujuan. Alhamdul <tuh> jinnah walinsa illa li'amun. Tidak jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepada aku. Lalu mereka tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan derjah. Mara dan Nahu as Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Walaupun zarah nerja yang kasirah minar jin, walau Islam kululai kau Nabiya. Walau makhluk kulai ksiul Nabiya. Walau makazan kulai semaun Nabiya. Walau ikat kelan amibal hukum abululai kaumul Kami penukar isi nerja nerja dari kalangan jin dan manusia. Walau kulul, baik mereka punya hati, lahir kau Nabiha. Tidak mau memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran tidak mendengarkan ayat Allah. Mereka punya penglihatan dan tidak melihat kagungan dan pesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulai am mereka seperti binatang bahkan mereka dihina dari seekor binatang. Akhwal. Abdullah mengibaratkan ketaatan, kepatuhan kita pada Allah, ya. kesetiaan kita pada Allah itu kadang-kadang dikalahkan kesetiaan seekor anjing Pada tuannya. Anjing diseret oleh tuannya, dibagi makan dengan tulang dan makanan sisa, diikat di tepi pagar, namun dia tetap tidak mau berkhianat pada tuannya. Tidak. Ketika kita punya, kita baru lahir, kita punya mata tidak melihat Allah beri penglihatan, punya pendengaran Allah beri pendengaran, punya hati tidak memahami, punya ke, tidak punya kekuatan, semua Allah berikan. Ketika sudah dapat semuanya, ternyata kita tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah dalam segi kesetiaan kita telah kalah? Maka perhatikan, malam ini kita bicara tentang akal itu sendiri. Tadi sudah saya dudukkan, bahwa antara akal dan berpikir. bahwa setiap orang berpikir, belum tentu disebut orang berakal. Tapi setiap orang berakal, pasti dia berpikir. Maka kita jangan heran, kalau kita ngatakan bagaimana orang-orang kufar, ahli penelitian, apa semuanya... Mereka berpikir dan Berpikir, jangan dibilang tak berpikir Mereka berpikir, tapi berakalkan mereka Tidak Kerana tidak menggunakan pikirannya Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah katakan Orang peka, orang bisu Kenapa yang pekanya Dia tidak mau taat kepada Allah Dia dengar, tapi dia tidak berdari Seperti sebuah anekdot jadi sebutkan orang Suatu ketika antara petani dengan Antara sapi dengan tuannya Tiba-tiba terdengar suara azan Lalu sapi berbicara kepada tuannya Bos, suara apa itu? Bosnya dengan bangga mengatakan Itu azan untuk panggilan manusia Sapi terdiam Setelah komat, sapi bertanya lagi Bos, ini suara apa lagi? Itu panggilan untuk orang beriman Segera untuk solat, sapi terdiam kembali. Setelah berjam waktu sore hari mereka pulang berdua. Lalu sapi berkata kepada bosnya, bos kelihatan hari ini kita sama. Sama apa? Sama-sama tidak menjawab panggilan tadi. Lalu bosnya yang terdiam. Dia mendengar juga, tapi tidak ada responnya. Maka itu orang. Mendengar konsep mendengar Islam dengan konsep mendengar fisika berbeda. Masuknya getaran pada genang telinga cukup orang sebut mendengar. Tapi Islam tidak masuk getaran suara pada genang telinga harus ada reaksi dan pendengaran itu. Kalau tidak dia disebut peka. Coba kita panggil anak kita. Nak, tolong belikan kopi Bapak. Nanti Pak. Masih main juga tuh. Panggilan kedua, mungkin sayang kita panggil. Tapi sayang marah. Sayang, tolong panggil. Belikan kopi bapak. Nanti pak. Masih main. Kira-kira panggilan ketiga apa? Eh hey, pakak. Hmm. Karena dia tidak ada. Reaksinya. Maka Allah katakan. Sumun. Bukmun. Um. Yum fahum. Layak silun. Mereka. Tak bisutul. Dia. Layak silun. Tidak. berakal Apa? Tidak mengikuti itu. Ini dudukan dulu Supaya kita bisa tahu posisi kita sekarang berakal atau berfikir insyaallah yang di dalam ini berakal semua. Tapi insyaallah kita jadi orang berakal. Alhamdulillah, mulia orang Islam dia berakal. Ya, yeah. karena membedakan kita dengan, dengan membedakan antara kita dengan binatang itu ilmu dan keimanan. Amalan itu. Allah ciptakan kita walaupun baik bentuk kita, tetapi ada yang membedakan kita Maka itu dikisahkan oleh Rasulullah. Inna Allah la yanzuru illa jasadikum, walla illa suarikum, walaikin yanzuru illa gulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat bentuk kalian. Gagah tidak, tak dilihat. Coba lihat burung walet. Air liurnya berapa harganya? 20 juta satu kilo. Air liur kita masuk sini ada orang mau beli? Tidak ada kan orang beli? Tak ada harga kita. Coba hantu membandingkan kopi luak dengan kopi awak, kata orang padang. Kopi awak tu kopi yang kita telan lalu kita keluarkan. Dibandingkan kopi luak, harga yang mana yang dinilai orang? Tak ada nilai kita lagi, kecuali iman itu dan amalan kita. Tak ada harga kita. Kita bekerja bertahun-tahun dengan toki besar, tapi toki tak pernah buatkan kita rumah. Burung wala baru saja lewat, eh besok rumahnya sudah jadi Allah. Lalu kita mau mengandalkan apa lagi di hadapan Allah? Tidak ada kecuali iman kita. Malu ini kita baru berbicara tentang akal baik. Tadi hubungan akal. Nah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam sangat melarang umatnya merusak akalnya. Kena itu. Islam sangat mengagungkan akal. Nah, bagaimana pemanfaatan akal? Bagaimana Islam memandang akal itu? Ya, bagaimana akal itu harus dimanfaatkan? Pertama, Al-Quran mengarahkan manusia untuk memikirkan dan menerima sedih. Allah Subhanahu. Katakan waalaikum bil kisah si hayat dunia albab la alaikum dan dalam kisah itu ya ada jaminan kelangsungan hidup bagi mu wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa dalam kisah kisah suka apa Allah katakan ada kehidupan coba pikirkan biasanya orang kalau membunuh Lalu dihukum biasa saja. Dia keluar jadi pembunuh lagi dia. Tapi kalau orang sudah membunuh lalu dihukum lagi bunuh. Bagaimana dia mau membunuh lalu dia sudah mati. Ini keadaan. Dalam kisah itu ada kehidupan. Kalau kalian berpikir, ya ulil albab. Lalu Allah katakan. Iya. Uh, di ayat lain Allah katakan. seperti memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti umpamanya Allah katakan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yawmil ah. wahai orang-orang yang beriman apabila diseru kepadamu untuk menunaikan salat pada hari Jumat maka bersegeralah kalian Bersegera kalian menuju kita disuruh Kenapa Allah suruh bersegera kita Lihat solat Allah katakan sabri Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat Sabar Amalan hati Solat Amalan jawari, kita Minta tolong kepada Allah Dengan beribadah kepada Allah Karena kalau kita sudah beribadah Pada Allah, Allah cinta pada kita Kalau Allah cinta pada kita Allah akan mendorong kita kalau kita hanya minta pada Allah. Allah beri permintaan kita. Tapi Allah tidak cinta pada kita. Iblis. Minta tak pada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa isra rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illaa iblis ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud seluruh malaikat sujud kecuali iblis apa sebab iblis ingkar disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-a'raf ayat 12 Allah Subhanahu wa taala katakan qala maa mana'aka allaa tasjud ithamarta apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud apa kata iblis qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqta hu min tin aku lebih baik daripada adam ciptakan aku dari api Adam, kau ciptakan dari tanah aku pelajaran jawaban Iblis ni yang pertama sekali menentang syariat dengan akalnya Iblis syariat Allah menyuruh dia sujud kepada Adam tapi Iblis membantah syariat Allah dengan apa? akalnya saya lebih baik daripada Adam kau ciptakan aku dari api, adam kau ciptakan dari tanah. Lihat siapa yang pertama sekali menentang syariat dengan akal? Iblis. Tidak banyak muridnya sekarang. Semuanya diukurnya dengan akalnya. Bayangkan Azab Kubur dia engkari karena tidak masuk akal. Justru yang mengingkari Azab Kubur yang tak masuk akal. Dari mana sisi tak masuk akalnya? Coba tanya orang mengikali Azab Kubur. Anda yakin tak Allah Maha Kuasa? Yakin? Menurut anda siapa yang azab dalam kubur? Allah! Memberi bantuan untuk tidak azab dalam kubur. Kalau anda yakin Allah Maha Kuasa, lalu wain anda mengingkari azab kubur, berarti anda mengingkari kekuasaan Allah. Itu yang tidak masuk akal. Karena azab kubur itu masuk akal. Tapi tidak bisa dicerna oleh akal. Tapi adakah contoh untuk akal? Ada. Hanya kita tidak bisik perincian contoh. Kalau kita mau tidur, doa kita, doa tidur apa dia? Bismika Allahumma ahya wa amut. Hidup mati. Maknanya tidur adalah gambaran kematian. Coba kita perhatikan. Si mimpi pulang kampung. Disambut dengan naik pesawat, disambut dengan permaidani. Lalu turun dari pesawat, disambut oleh orang-orang yang ia cintai, disediakan makanan, kira-kira bagaimana waktu dia tidur? Senyum atau tidak? Dia tidur dengan senyum. Sibil tidur dekat si A juga. Mimpi pulang kampung, tapi pesawat penuh akhirnya digantung. Ya. Sampai di balik, di sini dijatuhkan, masuk ke sungai. Sampai di sungai dikejar buaya, berenang ke tepi naik ke kampung masuk hutan dikejar harimau lari ke kampung digebuk orang sekampung kira-kira bagaimana tidurnya? ha? menyesal dia tidur kalau tahu gitu. maka itu saya katakan juga tidur bukan istirahat karena istirahat itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain orang yang mimpi menakutkan tadi kalau betul tidur istirahat saya yakin dia menyesal tidur itu Yakin saya? Kalau tahu, saya tak mau tidur tadi kecepat dia. Karena kejar hari mau buat kerja, tetapi pernyataan, apakah dia betul-betul dikejar? Apakah betul-betul dia pergi? Tapi kenapa dia merasakannya? Itu sebuah gambaran dari azab kubur. Tapi azab kubur bukan mimpi, itu realita pernyataan. Kalau tak percaya, mati aja dulu. Ya perhatikan. Ya, nah diarahkan untuk memikirkan tentang syariat kesempurnaan syariat kita ini. Kenapa orang kita dilarang makan babi umpamanya? Ah, ha? apa sebab dilarang makan babi? Agar sifat babi itu tak lengket pada kita. Itu hikmah paling besar. Sifat yang binatang yang kita makan itu supaya tidak lengket pada diri kita. Untuk membedakan, kenapa kita makan ayam boleh? Ayam punya sifat cemburu, ikhwan. Ayam, satu ekor ayam jantan, empat ekor ayam betina. Datang ayam jantan lain, apa yang terjadi? Dia akan bertarung sampai tetes darah penghabisan, tau. Istrinya mau diganggu, jangan sembarangan. Tapi babi, tidak. Babi jantan, babi betina masuk jantan lain. Dia bantu ngerjain betinanya. Sifat itu. Kalau kita makan. Takut sifat itu lengket pada diri kita. Tak punya rasa cemburu. Tak ada rasa cemburu. istri dicium di depan dia biasa saja. Persahabatan saja namanya. Tapi orang Islam. Tidak. Tengok. Padahal ayam itu termasuk hewan yang paling malang. Tok. Semua jelek-jelek pada hewan pada ayam wanita nakal di kampus jadi ayam kampus antum jalan kaki tak pakai sepatu disebut kaki ayam bayangkan antum sudah itu apa eh, burung masalah ayam yang kena bakar tapi ketika telur capek-capek ayam menelurkan sapi punya nama telur mata sapi Kan itu telur ayam itu. Telur ayam kan? Belum pernah Antung pergi kedai makan, Antung bilang, tolong sediakan telur mata ayam. Tak ada orang bilang. Tetap telur mata sapi. Namun demikian, sang ayam tetap mempertahankan auratnya. antum tak pernah melihat ayam betina lewat depan ayam jantan buka apa. Perhatikan, Antung. pernah tak ada kan? Kalau mau lihat bahannya, langkah dulu mayatnya, dipotong dulu terserah tu. Allah, dia pertahankan dirinya sampai. Allah, Wah, menakjubkan sebenarnya keajaiban makhluk imam Nurkayum punya satu kitab yang judulnya Ajaibun makhluk keajaiban keajaiban makhluk sangat menarik sekali. Tapi kita tidak bicara tentang keajaiban makhluk. Perhatikan kita pikirkan. Kedua, ya. Kenapa? Diarahkan untuk memanfaatkan akal itu agar kita mengenal kelemahan kita. Kelemahan akal. Ya, akal ini lemah. Kita tidak bisa membuat semisal Quran. Bagaimana lemahnya akal manusia tadi? Perhatikan. Seperti saya katakan tadi, akal tidak bisa menjangkau angin dari Suatu ketika Maka itu akal itu diserangi dengan ilmu di akal ini Karena iblis itu lebih takut dengan orang berilmu daripada ahli ibadah Suatu ketika Antek iblis datang kepada ahli ibadah Anteknya Berkata kepada ahli ibadah Engkau rajin ibadah Apakah engkau yakin Allah maha puasa Lalu jawab ahli ibadah Yakin sangat yakin Allah maha puasa kalau Allah Maha Kuasa, mampukah Allah memasukkan langit, bumi, dan semua isinya dalam sebutir telur? Langit, bumi, dan seluruh isinya dimasukkan dalam sebutir telur. Mampukah? Ahli ibadah bilang, tidak bisa. Kufurlah dia. Lalu dia mendatangi ahli ilmu, sulamul ilmi, Pelajar yang belajar ilmu, ditanyakan juga dengan pertanyaan yang sama. Yakinkan kau bahwa Allah maha kuasa. Kalau Allah maha kuasa, mampu tak dia memasukkan langit bumi dan segala isinya ke dalam sebutir telur, Itulah boleh katakan lebih dari itu Allah mampu. Yang bertanya mengatakan dari mana dalilnya? Iza arada shay'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, jadi maka jadilah dia. Namanya orang kufar, namanya zidik, kamu kalah. Kalau Allah katakan sekali jadi, kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam enam masa? Kenapa tidak sekali jadi? Hmm. Kata telah oleh perembi, Allah menginginkan langit dan bumi jadi dalam enam masa. Jadilah dalam enam masa. Tidak ada pertentangan. Karena Allah ingin menjadikan langit dan bumi dalam enam masa, jadilah langit dan bumi dalam enam masa. Tidak ada pertentangan. Kalau pertentangan, berarti akalmu yang rusak. Coba kalau jadi itu menurut kita... Orang nikah pagi, berkumpul malam Besoknya lahir anaknya Langsung jengotan Geget tak dunia Geget dunia Tapi jadi itu menurut Allah Bukan jadi menurut kita. Itu keadilan Allah Ada orang bertahun belum dapat anak Itu keadilan Allah Jadinya menurut Allah Bukan menurut kita Tak bisa diukur dengan akal Kelemahan akal kita tidak bisa Maka itu dikatakan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, "Tafakkarlu fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatihi." tentang makhluk ciptaan Allah, jangan coba-coba memikirkan tentang zat Allah Kerana akal kita ini terbatas. Tadi angin saja sudah tak bisa kita cerdakan. Kita setiap hari melihat listrik. Mana wujud listrik sebenarnya? Itulah bunyi listrik. Coba kalau tak ada minyak saja sudah tak bisa hidup dia. Ya? Mana ini sebenarnya? Tapi sudah jernah oleh ajal kita. Kalau dalilnya apa? Harus dilihat, coba lihat. Kita punya ruh nak. Pernah tak kita melihat ruh kita? Pernah mendengar suaranya? Pernah mencium baunya? Pernah berbicara dengannya? Lalu dari mana Anda mengetahui Anda punya ruh? Anda tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya. Tidak pernah berbicara dengannya Tidak pernah mencium baunya Lalu dari mana anda mengetahui anda penyeru Akal tak bisa mencerna Perhatikan maka Kelemahan akal Jadi ketika untuk memanfaatkan akal Kita harus tahu bagaimana kelemahan akal Agar kita tidak Apa uh, Tidak melampaui batas akal itu Islam tidak ada doktrin Kalau dikatakan Rasulullah berpikir Tentang makhluk Allah itu bukan doktrin. Kalau doktrin itu ajarannya itu tak benar. Tapi harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan disebutkan Rasulullah itu bukan doktrin. Apa itu? Batasan akal kita. Tak bisa akal kita mencerna ya Puan. Sedangkan di dunia ini saja tidak bisa kita mencerna. Banyak perkara di dunia tidak bisa kita cerna. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa Telur ayam. Kalau mau menetas, itu dalam sangkangnya itu, anak ayam mau keluar itu ada semacam tanduk. Sehingga dia bisa memecahnya. Tapi begitu dilihat, tak ada. Banyak penelitian tak bisa dipecahkan oleh orang. Akan tetapi, dengan kita memahami syariat kedudukan kita, bahwa akal kita itu sangat terbatas. Allah berikan kita akal bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Allah beri kita akal untuk menerima syariat lalu berpikir bagaimana cara menjalankan syariat. Itu dia gunanya. Bukan mengotak-ngatik. Makanya itu dunia pengetahuan dulu berkembang Kenapa? karena orang Islam menerima syariat lalu mereka berpikir bagaimana memudahkan mereka mengamalkan syariat. Muncullah penemuan-penemuan. Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? untuk mengotak-ngatik serian sampai-sampai ada mengatakan ini ada yang mengatakan bahwasanya babi itu yang haram cuma dagingnya <tuh> kenapa? Karena dalam Quran disebutkan huriman alaikumul maizatu walakmul hindi daging baik? tengok bahasa Al-Quran disebut satu sebenarnya untuk seluruhnya tak mungkin ada babi hanya punya Daging saja berjalan tak ada tulang tak ada kulit tangkit. Karena sebut daging di situ melekat tulangnya di situ melekat Kulitnya cukup disebut babi dagingnya saja sudah mewakili seluruhnya tak perlu disebut satu-satu tulangnya -satu. sumsumnya semua ini banyak betul. Ya. Itu bukan kitab suci namanya, ya, lihat. Seperti Allah katakan wa diriblahum masalan ashabal qaryati idzaa al-mursalun beri mereka contoh Semua negeri ketika rasul datang kepada mereka kepada penduduk negeri itu tak perlu Allah ceritakan di datang rumah sekolah, datang rumah sekolah, datang rumah sekolah, tak perlu berapa tebalnya itu Quran. Nih cuma disebutkan satu mewakili seluruhnya. Lihat ini Perlu dipahami, keterbatasan akal. Akal kita sangat terbatas. Maka itu syariat kita membatasi. Kena akal yang diberikan Allah untuk menerima syariat. Naik haji wajib bagi yang mampu. Terima kita. Lalu kita dengan akal yang diberikan Allah juga kita mencari jalan bagaimana mudah naik haji. Kita cari dana besar-besar. Bisa naik dengan pesawat. Kita tak perlu mencari guru yang bisa solat dua tempat tidak perlu sebab kalau saya punya ilmu macam itu saya buka travel pak hmm? saya pegang aja semuanya langsung sampai ke Mekah iya musti haji begitu mau pulang pegang lagi sampai lagi pulang kembali bayaran murah tapi tidak ada orang punya ilmu macam itu kan enak kita pakai travel macam itu tak pakai paspor tak pakai ini ya sudah selesai tak ingin tawaf semuanya pegang lagi sebab dia bisa sholat dua tempat kan mudah aja tapi itu kan cerita. Dari mana solat untuk tempat orang kita? Solat Jum'at sini, sana baru jam 8. Solat apa di sana? Orang beda 4 jam. Kalau beda dengan sini berapa jam? 6 jam? 5 jam? Solat apa namanya? Maka itu, hal ya. Perhatikan. ya. Nah, diarahkan berpikir. Kemudian agar kita mengetahui sesungguhnya uh, uh, kelemahan diri kita. Kemudian akal juga diarahkan untuk memikir umat-umat yang terdahulu. Awalam yasiru fil ardhi falyanzur kaifakana akibatul mukadzibin. Kenapa kau tidak berjalan di muka bumi lalu engkau melihat bagaimana akibat orang-orang yang mengingkari Allah? Untuk pelajaran banyak orang yang belajar sejarah tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Orang Yahudi, Pak. Ya. Dia gali itu para ahli arkeolog dia gali itu mumi Firaun dia tahu Firaun dia tahu itu Ramses dia tahu sejarahnya tapi perangannya tetap juga seperti Firaun tak berubah dia dia belajar sejarah tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah harusnya kita juga mengambil pelajaran dari sejarah Lihat disuruh mengambil lihat umat terdahulu bagaimana mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita perhatikan Pak seluruh azab orang dahulu ada zaman sekarang banjir bandang ha? guntur petir tapi azab orang sekarang zaman dulu tak ada seperti apa direndam lumpur tak ada zaman dulu direndam lumpur atau ditimpa sampah tak ada, zaman dulu tak ada Hari ini lengkap semuanya. Semua musibah itu datang tapi akibat apa? Akibat ulah kita sendiri. Zallu fasadu fil bahri bimaka sabat aydin nas. Telahnya kerusakan di langit dan bumi di akibat ulah manusia. Ulah manusia yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Itulah petaka yang paling besar. Mengundang mala petaka. Melakukan bidang sudah itu riba merajalela. Di rumah Islam hari ini, apa yang terjadi? Banyak tak punya kekuatan seperti buih banjir. Dalam sebuah riwayat Al Imam Darimi mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al Imam Darimi di mana Rasulullah SAW mengatakan yusiku antada'alaikumul umam kama tada'ala kalu ya qad sahadia qila aw min kalla innahu ya rasulullah qalban innakum yawma in katsirun walakinnakum musa'un ka ghasaisin wa qad yadhifatu fi al mahabatu lakum wa la yaqifanna fi qulubikum al wahad qal wa mal ya rasulullah hal hum ad-dunya wa marahiyatul akan datang suatu masa menimpa kalian umat islam kalian diperebutkan oleh oleh musuh kalian dari segala penyuruh sebagaimana orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan tercapit sepotong daging ya Rasulullah Apa apakah waktu itu kami sedikit Rasulullah katakan tidak pada waktu itu kalian sangat banyak tapi seperti buih banjir kalau buih lautan itu banyak tak punya kekuatan tapi dia tak bawa kotoran tapi buih banjir banyak. Tak punya kekuatan tapi dia membawa kotoran. Apa kotoran yang ada kita? Syirik, khurafat, bid'ah. Semua ramalan kiamat di Allah bilang, Rasul bilang hari kiamat dia belum yakin. Tapi kalau paranormal yang sudah bilang, paranormal apa? Bukan para norma. Paranormal. Yang hadir ini normal semua kan? Iya, paranormal sekalian. Itu antu para paranormal. Para normal sekalian, kan normal semua ni. Ya, para normal sekalian. Itu maksudnya. Niat. Ya. Berarti kan, yang paranormal itu kita. Kalau orang tahu nasib orang lain, tapi dia tak tahu nasib dia, itu tak normal. Berarti kan. Berhatikan. Berita Allah hari kiamat datang, mereka tak yakin. Ya, bayangkan Antum, Ini keadaan kita. Kadang-kang muslimin. Penuh dengan kotoran surat tu Allah cabut rasa takut dari musuh kalian Lalu dicampakkan pada dalam hati kalian Apa itu? Al-Wahan Apa Wahan itu? Cinta dunia takut mati Tak tanggung cinta dunianya Kita ini dari dunia kepada dunia dan kepada dunia Untuk dunia kepada dunia kepada dunia Sampai dalam solat pun dunia itu tak tinggal Ya? Coba Kenapa kita tak kusuk? Hmm? Dalam solat Salah satu sebabnya hati kita itu rusak Hati kita itu sakit Kenapa dia bisa sakit? Karena kita selalu membawa dunia dalam ibadah kita Coba bayangkan Baru dapat gajian Bapak pergi ke pasar Mau beli barang Yang sudah 10 tahun dicari Baru hari ini ketemu Begitu sudah tawar mau bayar Ternyata dompet tak dibawa Balik dulu cari dompet. Tak tahu tadi mana letaknya dompet. Semua orang di jalan ditanya. Tak jumpa juga. Tiba-tiba terdengar suara azan. Cari dompet atau... Solat dulu. Hah? InsyaAllah solat dulu. Kerana selama ini sudah ngaji. Solat dulu. Kalau ditanya pak. Sudah ketemu dompetnya? Kira-kira apa ngomongan kita? Kerana kita sudah ngaji. Sudahlah. Kalau hilang. Tidak rezeki Itu sudah takdir Allah. Iya. Seolah-olah ikhlas. <laughs> Yang ngomong itu lisan atau hati? Hati kita sedang jatuh cinta pada dompet. <laughs> Karena cinta kita pada dompet tadilah. Itulah makanan syaitan. Apa kata Imam bin Nukayim? Orang yang punya penyakit dalam hati. Itu seperti megang sepotong daging. Atau tulang makanan anjing. Saitan itu, iblis itu adalah anjing yang kelaparan. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, lalu kita usir dia pergi. Tapi makanannya masih di tangan kita, lari atau tidak? Tidak lari. Bukankah kalau baca ayat Allah seharusnya setan lari? Tapi kenapa ketika kita solat baca Al-Baqarah ha? setan sama mendekat? Sebabnya kita sedang jatuh cinta pada dompet dan itulah makanan syaitan Tu yang menyebabkan kita tidak kusuk padahal kita sudah ikut pelatihan sholat kusuk tambah tak kusuk ya. eh. bayangkan kenapa hati kita itu tidak dibersihkan. mulai dengan Alhamdulillah ha, mulai kebayang sikit dompet tu di mana tadi ha. begitu selesai, amin senyum, rupanya dompet sudah dapat Allah kalau ditanya Pak sudah ketemu dompetnya sudah? Eh di mana cari? Sebentar dalam solat, mulai dari takbir beritul ihram sampai salam, dompet saja yang ada sebentar saja dia Allah. Kira-kira pernah tidak ngalami seperti itu? Bukan pernah ya, tapi sering ya Allah. Apalagi kalau pergi taklim itu dengan niat nak nagih hutan. Wah, itu tak khusyuk tuh. Yakin kalau sab belakang, kemudian yang nak ditagih itu sab depan, itu bukan pandang ke dep ke bawah, itu pandang ke depan. <tuk> amin. Kuat amin, berarti masih ada dia. Begitu gerakan kedua. Amin. Rupanya yang ditagih itu sudah hilang ke mana dulu. Allah. Gimana kita ini ibadah kepada Allah, ya? Nanti kita akan bicara yang berkaitan itu. Tapi ini tentang hak dulu. Diarahkan untuk memikirkan umat-umat terdahulu, ya. kemudian dia diarahkan untuk mentadabur Quran, mentadabur. Nanti kita ada bicara tentang Al-Quran dan Sains. Bagaimana fungsi Al-Quran dan Sains? Orang terlalu mengagumi Sains sehingga mereka menganggap Sains lebih tinggi daripada Al-Quran. Saya contohkan satu aja lah, Pak. Ini kalau yang tidak sepaham dengan saya tak masalah, bicarakan saja. Dunia pengetahuan modern mengakui tidak matahari itu berputar. Dunia pengetahuan modern sekarang mengakui matahari itu bergerak, ya Puan. Kalau antum tidak mengakui, berarti antum kembali zaman kuno. Dunia pengetahuan modern mengakui bahawa matahari bergerak. Tapi mereka tidak mengakui bahawa matahari mengelilingi bumi. Itu yang dia tidak mau mengakui. Sebab kalau dia mengakui itu, berarti dia dari Al-Quran. Tapi baik kita bertanyakan. Anggap kita meyakini bumi mengelilingi matahari Bumi juga memiliki, uh, berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari Sekarang, kalau matahari itu bergerak Mengelilingi galaksinya Dengan kecepatan 720 ribu kilometer per jam Berarti bumi juga harus bergerak mengikuti matahari 270 ribu per jam Pertanyaannya, berapa gerakan bumi? tiga pada porosnya sudah itu apa lagi berputar mengelilingi matahari yang ketiga mengikuti matahari mengelilingi galaksinya pertanyaan berikutnya kenapa pesawat bisa balik ke bumi Kecepatan bumi bergerak 720 km, 720 kilo eh 720.000 km per jam. Pesawat yang tercepat paling-paling hanya 10.000 km per jam. Lalu dia lepas luar angkasa, dia ke arah timur matahari, bumi ke barat, apa enggak pulang? Takkan bisa pulang. Antum yang ahli sains silakan selesaikan urusan ini. Anda tak pening memikirkan kayak gitu. Tapi itu pertanyaan, coba. Dengan kecepatan mengikuti matahari Nyatanya pesawat orang alih bisa balik juga Semua bisa balik juga Itu dia Kalau tidak, dia harus ikut ini Sebab dia keluar dari atmosfer Tak mungkin dia bisa balik lagi Orang bumi bergeraknya demikian cepat Sedangkan dia 10 Tertinggal terus tak bisa balik-balik Namun ternyata katanya dia ampun balik juga Kata dia Lihat ini satu gambaran Ya, Kenapa gambaran itu dibuat Suratnya berapa? Hah? 1 minit habiskan saja. Sudah. Subhanakallah maw bi amrika adu lailanta astawfiruka wa